Gosti emisije pošteno Džavad Hođić, profesor fakulteta islamskih nauka u Sarajevu Šačir Filandra, profesor sociologije na fakultetu političkih nauka Esat Hećimović, novinar magazina BH Dani Sajmir Imamović, urednik časopise SAF. Gost mjeseca, Fadila Nura Haver. Dobroveče, selefizam u Bosniji i Hercegovini. Marginalna ili pojava sa velikim uticajem za budućnost ovih prostora. Kakav će utjecaj selefija na društvu i kulturu ovdje biti? Naprimjer, za deset godina razgovaramo u večerašnjoj emisiji. Prije toga posjećamo na dvogodišnju raspravu na fakultetima i u akademskim krugovima o učenju islama. Krajem novembra 2006. godine najviše pod pritiskom javnosti zbog sfera širenijeg selefijskog učenja Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini formirao je komisiju za utvrđivanje stepena primjene tradicionalnog islama u mehtevima, školama, medresama i na fakultetima islamske zajednice. Zadatak članova komisije koju je predsjedavao profesor Adnan Silajdić Bio je da se pregledaju svi učbenici u navedenim obrazovnim institucijama, čine bi se istovremeno utvrdio i stepen primjene rezolucije Rijaseta o tumačenju islama iz marta 2006. godine. Podsjećam, Rijaset u toj rezoluciji naglašava da je već duže vremena suočen sa pojavom neprimjernog tumačenja islama od nekih pojedinaca i grupa koje uznemiravaju muslimane, te poziva sve svoje vjerske službenike da budu dosljedni u tumačenju institucionalnog učenja islama na temeljima Kur'ana, Sunneta i našeg bosansko-hercegovačkog iskustva. Komisija je ustanavila da što se tiče ovih nižih nivoa, nivih razina obrazovanja, ljerskoga, nema odstupanja od širijetsko-pravne prakse, hranifijske škole. Urečilo je da postoje određena odstupanja na e, pedagoškim islamskim fakultetima u Zenici i Bihraću. Mislimo da one nisu u sa ovim tradicionalnim obrazem tog više stodjetnog bosansko-muslimanskog tumačenja. Međutim, krajnijuna 2007. godine Rijaset Islamske zajednice nakon svoje 24. redovne sjednice na kojoj je raspravljano o izvještaju komisije, objavljuje saopštenje kako je komisija sa profesorom Silajđićem na čelu zapravo ustanovila da u programima uđbenika ne ima ništa značajno što bi remetilo islamsku tradiciju vošnjaka, te da su nađeni neki detalji o kojima će vjersko služba Rijaseta dalje povesti računa. Istom prilikom Rijaset je formirao novu komisiju, Saraj Solulema Mustafom Efendijom Cerićev na čelu, čiji je zadatak trebao biti da na temelji sugestija prvobitne komisije uradi prijedlog fundamentalne nauke islama, a kaida, kao osnove za učumanje islamske tradicije bošnjaka. O tome smo namjeravali razgovarati sa predstavnikom Rijaseta, ali umjesto sagovornika u studiju, iz islamske zajednice dobili smo sopštenje u kojem se između ostalo kaže kako je za muslimane zabrinjavajuća tendenciozna fokusiranost određenih grupa i pojedinaca na njihovu islamsku zajednicu. Samim tim ostali smo bez odgovora na pitanje zašto reisova komisija u godinu i po dana od svoga formiranja nije držala još nijeden sastanak. Iako je to bilo obećano, pred kamere nisu htjeli stati ni čelnici fakulteta u Znici i Bihaću. Potonji je to odbio nakon saopštenja Rijaseta u vezi sa našom emisijom. Nežalost, na Na dagoškim fakultetima u Zenici i Bihaću ustanovili smo da e, oni razvijaju jedan sasvim drugačiji senzibilitet, da zapravo studente e, uče u smislu da za tumačenje islama nije toliko važna znanost, nije važan multidisciplinarni pristup, Objašnjenje za to treba potražiti u činjenici da su navedeni fakulteti sagrađeni uz financijsku pomoć Saudijske Arabije. Odakle je uz novac stigao i selefijski utjecaj, kojim nije odolio jedan dio nastavnog kadra. Jedan manji broj nastavnika na ovim pedagogskim fakultetima iskona takvim razmišljanjima i takvim idejama. I zbog toga je moja preporuka, moja sugestija, ja se dubira da se njihovi programi makar... Dakle, njihovi predavači predala, predavali jeli, te temate, jako značajne za e, studij islama, da se konceptualno usagrase sa programama našeg fakultete. Selefi islamski tradicionalisti su pokret nastao oko učenja i djelovanja reformatora sa Arabijskog polotoka, šeha Muhameda bin Abdul Wahaba iz 18. vijeka. Pokret je imao jedinstvenu viziju, preporod muslimana i povratak islamskim vrijednostima. Međutim, vremenom, taj pokret ili to što se danas naziva selefizmom, odnosno kod nas u, u Bosni i Hercemi, vehabizmom, je dobilo sasvim jednu drugu konotaciju, sasvim jednu drugu značenju. Nerijetko se pod uh, selefijama ili vehabijama nazivaju različiti, pa često i sukobljeni pravci unitar islamističkih ideologija ili čak u uh, nekih tradicionalnih konzervativni islamski pravci i škole mišljenja. Bosna i Hercegovina se sa selefijskim učenjem priput susrela tokom rata, dolazkom mudahedina. Međutim, fenomen selefizma i njegovog širenja među bosanskim muslimanima do danas nije temeljito istražen. O tome je spremno govoriti samo šačica muslimanskih intelektualaca. Nije sve jedno, jer je se u buduće, jer je u budućoj konstelaciji odnosa društveni Bosni i Hercegovini hoće li nadvladati jednu paradigma tumačenja Islama koja nema osjećaj za sadašnjost i za budućnost, za sadašnjost pogotovo. Pa Izvjesno je da su se umeđu vremenu pristalice se celestijskog učenja već etablirali kao sasvim prepoznatljiva socijalna društana filozofija. Oni mogu imaju pravo na to, govorimo sa stanovištom dakle filozofije, modele filozofije i ljudskih prava, da živite u vašem uđenu kruženju kako hoćete, ja? i mi to moramo poštovati. No, Nema entram ekskluzives mira ti dakle islma. Pa kako samo u dakle nisu razumjeli ni poimanju islama, jeli da istina i da se na taj način relativizira ili poništi, znate, vjeru dostojnost svakog drugog pogleda na islam. Zbog svega navedenog izbor sadržaja fundamentalne nauke islama trenutno predstavlja najznačajniju bitku islamskih učenjaka, koja je već podijelila kako članove prvobitne komisije, tako i studente. U koliko islamska zajednica odluči početi brinuti o vjerskim tokovima u zemlji, odluka rejse lekomsije o sadržaju vjerskih knjiga da će odgovor na pitanje kako ćemo tumačenje islama imati za nekoliko godina. Profesore Hodžiću imali razlike između Salefije i Wahabija. U najkraćem, a da ne bismo ovdje naše gledalce optrećivali historijatom jednog i drugog pojma ili jedne i druge škole mišljenja, zapravo eh, jednog i drugog koncepta, ovdje se može kazati da eh, postoje, postoje razlike između ova dva koncepta, ova dva pristupa islamu, ali i postoje eh, mnogo, mnogo, mnogo zajedničkih dodivnih tačaka između eh, vehabijskog pokreta, i mnogih danas e, pokrijeta koji se u jednom generičkom smislu riječi označavaju selefijskim. Iz, izvorno, e, selefijski koncept tumačenja islama zagovara povratak e, e, konceptu razumijevanja islama prvih generacija muslimana, ali ta je pokret u, u raštim svojim, e, da tako kažem, protagonistima, e, zagovarao jedan, jedan e, kritički odnos prema tradiciji i jedno sagledavanje tradicije u duhu izvornih inspiracija Kur'ana i često je u sebi sadržavao, e, da tako kažem, refleksivne, e, e, mislovačke e, pristupe is islamu, islam, univerzalnoj islamskoj poruci i nastojao lučiti, razvajati U, u, u povijesnim formama islama ono što je e, dakle, bilo podložno historijs, historijskim uvjetima i uvjetovanostima od onoga što je univerzalno i vječno. Što im u Bosni imamo? Selezije ili vehabije? Pa vje, vjerujem da imamo i jednih i drugih. Mislim, ve, vehabijski pokret je, tako kažem, jedna forma, jedan, iz, jedan u nizu raštih izraza Se, selefijskog pristupa, dakle, povratka prvim generacijama. E, mogu se ovdje sada iznositi rašte, da tako kažem, školske definicije jednog i drugog, ali ono onome u čemu su danas e, oni, po mojom mišljenju, e, e, podudarni pojmovi, mo, mogli bismo kazati da predstavljaju jedan koncept razmijevanja islama prema kojem, na primjer, e, U, u bosanskoj sredaljnaci ne dolazi do izražaja nikakva poetika islama. To je jedno razumivanje islama prema kojem e, e, se dakle u jednom redukcionističkom pristupu tumači islam samo na temelj i razumijeva islam interpretira islam samo na temelju e, autoriteta prvih generacija. To je jedan pokret ili jedan pristup kojem se negirat e, tradicija, mistička tradicija u islamu, Tesavuf ili Sufizam, to je, to je jedan pokret koji, dakle, e, ili to je jedan pristup koji je u svakom smislu ipak redukcionistički i ono što smo već imali priliku čuti, možda ključno, za sve e, danas preovađujući selefijski, pa i vehabijski pristup, je to da svoje razumijevanje islama predstavljaju kao sami islam. U suštini to. Kao jedino moguće. E, kao, ne kao jedino moguće, nego kao islam. Kao islam. To, je, to, je, to je u stvari usput, da kažem, i zapravo načina, koji se pokazuje šta je ideologija, šta je ideološko u razumijavanje islama. Kada, kada ovdje bilo riječi već u prilogu koji smo imali na početku, o komisiji koja je proučavala ili analizirala da tako kažem konfiguraciju ili sadržaj teoloških predmeta na fakultet islamskih nauka naravno i u, i u nižim nivoima islamsko obrazovanje islamske zemlice ali i na pedagoškim islamskim fakultetima u BHC zemlice i sada vidite, ja znam ovdje to nije rečeno ali iz mojih razgovora sa nekim od komisija, ja znam da je dakle ustanovljeno da se e, na pedagoškim islamskim fakultetima Akajd izučava možda ne u doslovnom smislu na temelju jedne knjige ali u, u, u metaforičkom smislu na, na, na temelju e, knjiga koja je jedno umno jedno glasno, jedno tumače e, islamsko vjerovanje i te knjige su selefijske orientacije kada im se to reklo kada, kada je iznesen taj nalaz Onda je jedan od članova te, te komisije, koji je protagonist tog, da tako kažem, po mojom mišljenju naravno, selefijskog pristupa, rekao da, ali i vi na Fakultetu Islamskih nauka imate jako zastupljen šijizam. Razlika je u tome što mi na Fakultetu islamski nauka izučavamo šijizam, te savuf, mi izučavamo marcizam. U, u okviru određenih sociološtih disciplina i tako dalje. Mi izučevamo rašte interpretacije kao interpretacije islama. Ali, ne kao, ali mi, je dakle, pojednostavno rečeno, ne tvrdimo da je to islam. Mi tvrdimo da su muslimane ovako, onako i na rašte načine razumijevali islam. Dakle, ravlika u tome što je to jedan pluralistički koncept i uh, na drugoj strani što imamo jedan vrlo Da, da, da ko, tako kažem da, da, teološki mo, mo, monistički da, koncipiran pristup izučavanja. E, Gosvjenju Noviću, e, je li pitanje s telefizma u Bosniji i Hercegovini tema koja može da bude rezervisana samo za akademske krogove. tri svega e, poselani ovih e, gledavci federalne televizije svakako oni koji koji se oćečaju da, da, da je za njih sam a isto tako ostali gledavci bi e, ostali ostali gledavci vodi e, nazadovo reče. E, što se tiče dakle same ove teme ja imam neko svoje mišljenje. Interesantno je da e, u vrijeme dok ovaj Bošnjacima se ponovo šalje jedna ružna poruka paljenje, paljenjem džanje u, u, u ovaj, fazlagi Čakuli. I, I kada u Bosni i Hercegovini postoje pokreti i organizacije koje transparentno rade na rušenju Bosni i Hercegovine. I koje suopćene libe da kažu mi smo za podijel u Bosni i Hercegovini. Kao što je ovaj eh, udruženje, izbor naš iz Republike Srpske. I ovaj pokret... To eh, je i, i, i, i, i, i, i ovaj, Ne, nije tako, mi boga nije iz ovaj, nima da je isto to, to, to Al ne, ne, to ja, dakle ja, ja govorim svoje mišljenje. Ja govorim svoje mišljenje. To što se mišljenje poklopilo sa ovim što stoji u saopćenju Rijaseta je, ne mojte mi prekidati, ja vas nisam prekivao. Ajmo bit kolegijalni, ja vas nisam prekidao. Ja, ja imao sam i ja vama šta zamirit ovaj, dok, ste, dok ste govorili, ali sam ovaj prešutio pa molim vas da i vima ne, ovako mi trgati. Tu samo vi nastavite. A, znači, interesantno u, u vrijeme postojanja takvih grupacija i Kroacija Libertas i, i izbolje naši drugih sličnih i internet stranica u kojima se prijeti bošnjacima i novim klanjem i ovaj i, i tako dalje, da, da, da, ovaj, da, hajde da kažemo najakseljna je tema bila paljevina džamije. Jer o, i, i ono što je paljevina džamije ili paljenje džamije prouzrokovalo, a to je jedan Strah kod povratnika Bošnjaka, jer smo mi sada u novom, u novom broju našeg časopisa pravili jednu analizu i anketu uh, sa glavnim imamima tamo i pitali smo kako se ljudi osjećaju poslije svega toga. Veliki broj ljudi razmišlja da napusti Republiku Srpsku. Boje se da, boje se dakle da je ovo ona 1991-92. godina. E moralno i ljudski bilo da moje mišljenje uh -huh. da večerasna emisija pošteno bude posvećena tome gospodini e, da bude posvećena tome Evo problema evo sad gledatelja vi slobodno naslušujete uređujete SaF ja ću da uređujem program Federalne televiziji. ovo je slobodna zemlja mi možemo da se pokusimo nešto jako interesantno temama. je vjerujte na moiste prekla naš ako se pratite naš program mi smo a, vrijeme posvetili rošenju džamije, odnosno paljenju džamije na fazlatića kule. Ovdje je tema druga. Evo, ako možete samo to e, Imamo jasan, da... nemojte me prekidati u mislima, običali ste da niješte me prekidati u iskladivanju mojih da. misli. Dali ste mi to običanje ovaj, verbalno. Uh, interesantno ne, je, tukaj, da te, imamo jasan jasan ovaj, ekstremizam i terorizam, a mi ga tražimo. Jer nije, nije ova tema samo u ovim okvirima kojima vi govorite, gospodine Ljavari. E, nije samo u ovim okvirima e, tog e, e, ovaj, teološkog razdilaženja. Nego se od selefizma pravi, tero, pravi terorizam. E, večeras nije e. terorizam. E, ne, ne, ali... Došlo, došlo je... je ali dakle nije tema večeras terorizam, ja možda... Ali je isplivala ova tema i tako, tako se došlo do dve do, do teme. Došlo se je nakon saopćenja saopćenja ovaj, uh, uh, Zlatka Miletića da postoji nekakve opasne grupe selefija, Kod koji ih su pronađeni, ovaj, pojasevi, e, sabubilački i tako dalje. Prvi koji ste pomenuli Zlatka Miletića u ovoj emisiji, nikoga nije pomenuo, nije, ga, nije pomenut e, prilogu, nigdje nije pomenut. Hoćete da čujete ovo. šta je motiv? Još želite da čujete šta je motiv? Ja mogu da, ka... te ja ja ja da kažem svoje mišljenje. E, ja sam došao ovdje da kažem svoje mišljenje. Pa hajde. Pa pustite me, nemojte me prekidati. Pa dobro, ali 18 minuta, ja te potrošli da kažete, 18 nemojte minuta. me prekidati. 18 minuta. Evo, 18 i pol minuta. Da, ali hoće tako, pa ni ni samo minuta. Hajde, da se posvetimo temi. Znači, ovaj e, dolazi to sa općenje, a od jednog mjesta i je Vehavija, kodaj ih je meteor pogbio. Do juče je u Vehaviji bile stav ovaj personifikacija terorizma, jedanput se pojavlju neka opasne selefije. Moram natjecivati ovaj uvod jer o, o, kako se počelo govoriti o selefizmu i o selefiji, ne se prije toga nije govorilo. Nije se tretiralo u mediju. U medijima se prije govorilo o Vehaviju na Televiziji. Right. Ja pišim jer poštijem pravo pripadnika te grupe da sebe imenuju kako oni žele, a oni sebe nazivaju Selefijan. Neki od li... od nisu ni svi oni, ja nisu svi da... oni, nego neki od njih. Da, to je e, jedin različno. Ne možete da... takli, ne možete ja, niko da njih uškoriti, niti ga, ovaj, ga, ovaj, ga prisiliti ja, da prihlasi. Ja prihlasam o koji sebe zoveš Selefijan. Ja ne prihlasam. Ja ne prihlasam, ja ne prihlasam o nazvu. Kao što ja prihlasam o nazvu sam musliman. Ja Inače nisam pobornik E, ovdje je da, bila tačka. Da, da, da, broj, da, broj, da, hele, možete. Sašto se svako doticanje ove teme doželjala kao antiislamska islamska kampanja? Pa mislim, ja također stojim na stanovištu da je pitanje tumačenja islama i e, vjerskih praksa unutar islamske zajednice i izvan islamske zajednice u Bosni i Hercegovini e, e, n, n, n, kako da kažem pr, primjerno unutar muslimansko pitanje. Tako je ali ali e, razgovaramo ovdje onjemo ja sam priočio da da sudilo movoj misli zato što zapravo za islamsku zencu evo vidimo to na osnovu i ovog saopćenja to nije nikakvo pitanje to nije nikakvo pitanje ili jeste akademsko pitanje e, interdisciplinarno ekspertsko pitanje i tako ja, dalje Jasno ja se da je u jednom jeri to akademsko pitanje da je to pitanje istorija islamske doktrina i tako dalje ali s druge strane ono ima društvene implikacije Konačno je jedno akademsko pitanje, moglo bi da bude tema ovakve emisije, zašto ne? Ja sam htio samo ovo da vam kažem. Dakle, s tom logikom da postoje važnije teme, može se skinuti sa dnevnog reda u javnom diskursu u javnom prostoru sve osim pet, šest krupnih bolnih tema. Sve dokle dok ne rješimo povratak izbjeglica, mi možemo skiniti svaku nema, drugu temu. Ako, Evo, dakle, a, ovo pitanje, Selefija, ima društvene implikacije kada Rej Sulema dodjeljuje diplome svršenicima Islamskog pedagogskog fakulteta i svršenicama koji će sutra supiti u škole da rade kao vjeru učiteljice u osnovnim školama u našem društvu, a koje diplome primaju potpuno pokrivenog lica. To nije samo akademsko pitanje. To nije ekspertno pitanje i historije doktrina. Ja naravno ništa ne kažem vrednostno o tome. Ja samo govorim da to nije isključivo akademsko pitanje. I druga stvar, način na koji... Zato sam reagiruo... Nije kolega, kod vas, nije kod vas zelošao Ali, ali, ali jes ja, kod onih koji potencijiraju ovo pitanje... Da, da ne, u, na, ne uvodimo sada njih u raz, mi razgovaramo. Mi razgovaramo. Ja, ja želim da kažem za saopćenjer i aseta, uh, od, od u, u kojem unakvije dosuđio ovu emisiju, a u, u kojem se vi zapravo na neki direktan, da tako kažem, način slažete. Što je zanimljivo. Inače se događa često da se saopćenjer, da se stavri aseta podudara sa stavovima ovih, da tako kažem, alter, alternativne islamske scene. oni ljudi koji ne priznaju islamsku zajednicu, koji ne prihvataju da je prema Ustavu islamske zajednice Hanecijski mezeb obavezan. A koji prihvata? Ne, ne, prihvat, ne prihvataju oni koji radi izvan islamske zajednice. Koji... Na, na osnovu čega to kaže? Pa na, osnovu, na osnovu toga što zagovaraju Brisanje, b, brisanje mesjeva, povratak... Ko, ko zagovara? Dajte imenom i prezimenom govorite, nemojte oni. Ko govori o... Evo, vi u, u safu također, vi u safu također sa vašim setvama, sa vašim cijelim nizom tekstova, ne mogu ja sada navoditi detalje, jer ja mislim da konečno... E, da. E, za e, za o, o, o, o seopćenjeri aseta, da, da, da ima vehabija i selefija, Pokazuje samo saopćenje rjasta koje je napisano u tom jednom, da tako kažem, maniru takvog pristupa. Zašto? Zato što to saopćenje kaže da to nije tema, a onda ipak o toj temi kaže nekih 30 rečenica. Zašto? Profesora, što ćemo saopćenje? To ćemo savštenje. Gospodine Hećmoviće. Da, ako dovolite. Dakle, ja dovoljom, samo potrebno iz zavište. Ja sam prvi put radio jednoj prethodnoj israživanja utjecaju Selefija u BiH na, za, na zahtjev, na molbu svojih kolega iz dokumentarnog programa BBC-a koji su pripremali serijal dokumentarnih programa na temu utjecaja Selefija u različitim zemljama. I u, kada smo to radili, na osnovu iskustava iz različitih zemalja, došli smo do potno istogetnih obraznaca ponašanja. Isti oblici sukoba su proizvrbeni u cijelom nizu zemalja širom islamskog svijeta i u zapadnim zemljama također. I radi se o istim žarišnim tačkama, o istim obrazcima ponašanima i istim oblicima sukoba. I moj problem tada je bio da nije bilo spremnosti u strukturama nije islamske zajednice, niti um, različitih spremnosti različitih intelektualaca da govore javno o tome za jedan strani program. Da se u to doba još uvijek to smatralo veoma nepoželjnim u javnosti. Ja želim da izrazim svoje personalno zadovoljstvo što o tome mi danas govorimo ovdje na javnoj televiziji, našoj televiziji u Sarajevu. Jer je e, veliki problem ako ti usadnji sa svojim kolegama negdje u svijetu, ne možeš da navedeš jednu jedinu osobu koja o tome smije javno da govori. A kada smo radili to je saživanje, prije 6 godina bilo je takvo stajanje. Niko nije htio da govori javno o tome. Prof. Filandre. Odvodavljavate da si ja uključim dijelo. bi na što je profesor Hođić rekao zapravo koristit ću ovaj domaći pojav BHB s obzirom da se to zamena u suštini sinonimni pojavnih zamena jednom je. istu svoje, se lepe i vehabije, danoče pojame vehabije u zna, zapadnoj znanosti, možda predominantno, bar na engleskom jeziku, u osnovi nije to bitno. Radi se zapravo o, o, o par stvari, hoću da istaknem. Prije svega, to je jedno doktrinarno pitanje sa izuzetno velikim i značajnim političkim, društvenim i kulturološkim. Na kraju, identitetskim implikacijama na bošnjačku povijesnu praksu ovdje. Uh, suština spora donekle se nalazi u tome što pripadnici uh, tog tipa islama ili te interpretacije islama, tu se radi o interpretacijama islama, različnije interpretacije islama, pripadnici te interpretacije islama koji su većinom, skoro odreda, čestiti lijepi, mladi, muslimani, skromni, čestiti vjernici, u svojoj interpretaciji islama, po nareme njene prirode, po nareme njenog karaktera, kaj je nepovijesnog i nekontekstualnog, ne mogu da shvate i da neće da prihvate na kraju iz ovih ilizovanih razloga, a to na razlozima stavljena, neće da prihvate, da sami svojim prisustovnim djelovanjem imaju drvom negativne značinske implikacije na status položaja budućnost bosanskih muslimana sami posebni on poučava privatne. Naravno da oni ništa ne rade loše u većini slučajeva. Ali ali mi živimo jednom Kakve su to negativne indikacije? Da mi Kako su to? Pažete. Kad si lično govorim o o o o viženju, taj pokret je jedan vrlo intel vrlo redukcionistički je redukcionistički jedan jurid, juridijski jedan, jedan pravni karakter vrlo je intelektualno ne atraktiv. Međutim, jednom antiglobalizacijskom toku zadnje 20-30 godina kao oblik jednog kulturnog, intelektualnog fundamentalizma koji je vrlo prisutan u svijetu, jedne retradicionalizacije svijeta, antiglobalizacijski pokret, je i atraktivan među mlađim generacijama. Negativne konzekvence su stoga toga što zapravo ona varijanta islama i prije svega unutra muslimanski fenomen, prije svega unutra muslimanski fenomen, unutra muslimanske interpretativne zajednice nastaju da bude jedini, isključivi i dominantni svojom a, a, a, agresivnošću, totalitarnošću, nepristupačnošću, nespremnošću ne da se u, u okviru neke civilizacijske društvene tokove, stvar je zapravo jedno, jedno strano tijelo. U ovom slučaju, kad mislim mislim bosnu, sviđano se to našim prijateljima, braći, habljama ili ne, ali njihovo prisustvo ima djelovanje, skrijećenu negativnu pozornost na nas, daje našoj zajednici vrlo niz negativnih karakteristika. U, među, u jednom međunacionalnoj sredini e, podiže tenzije oko tog nerazumijevanja. Mi postajemo bezrazložno zbog nekih neodgovornih pojedinaca, postajemo dio nekih globalnih priča o istanskom terorizmu, o zaviru, nekoj opasnosti. I u jednom je poverenje svjetske zajednice prema nama nisu pristalice tih praksi, pa ste, da neko dođe sada, dođu ljudi u Španiju, u Njemačku, u Italiju, tamo postave bombu. Neki znači, pozemljes. Kako može biti taka praksa se ne može nikako vjerom, nikakvom religijom religiju, slavom polarizovati. Ne su to znači, ti negativni praksi, pa ste, mi se njelu. negativno kontekstualizira. A to je ono mislim što što ovdašnja ovdašnja zajednica ništa da pripada oni jesu nevine po sebi u jednom društvenom kontekstu mnogo angina vladjela ona uh, uh, to biva jedan jedan negativan negativan negativan Ako znači gledezi, te, samo prije toga da pošto e, saopštenje Riyasata Islamske zajednice Bosne i Hercegovine koje je povodom poziva za učešće predsjednika Riyasata u emisiji dostavljeno svim medijima dva dana prije pošteno Rijaset Islamske zajednice Bosne i Hercegovine u utorak 16.12.2008. godine izdao je saopštenje za javnost povodom poziva za gostovanje njihovih predstavnika u večerašnjoj emisiji. Na početku saopštenje Rijaset izražava, kako se navodi, čuđenje da federalna televizija kao javni televizijski servis uzima jedno uže doktrinarno pitanje iz svere specialističkih rasprava islamskih eksperata. Nismo znali da su, pored brojnih društvenih i ekonomskih problema, kao što su korupcija, naselje, maloljetnička delikvencija, trgovine drogom i ljudima, te rasističke izjave političara o tome da musliman ne može biti sudija, problema povratničke populacije i slično, za javni televizijski servis temeljni problem, konstitutivni elementi islamske tradicije, povijest islamskog mišljenja, pitanja iz domena teoloških rasprava od kojih su u najvećem dijelu bili poštiđeni obdašnji muslimani. Zar povijest religijskog mišljenja, kako unutar hrišćanstva, jevrestva, hinduizma, budizma, pa tako i islama, nije bogata raznolikim teološkim tradicijama, akademskim raspravama, šizmama i slično, Ali jedino javnosti treba kazati da je problem u islamu. U završnom pasusu saopštenje se navodi da fenomen islamofobije nije produkt islamske zajednice u Bosni BiH, nego je pojava koja zabrinjava najumnije ljude u cijelom svijetu, fenomenu kojem odgovorni ljudi širom planete raspravljaju na različitim međunarodnim forumima. Trebali kazati da se kao jedan od bitnih faktora koji generiraju islamofobiju ističu predrasude u islamu i muslimanima, nerazumijevanje konstitutivnih elemenata islamskih izvora, kulture i tradicije muslimana sa jedne i pogrešna interpretacija savremenih događaja određenih zapadnih medija kao globalnog kreatora međunarodnog mnjenja s druge strane. Imajući na umu posljednice medijskih predrasuda, Činjenicu da se genocid u našoj domovini pripremao, sprovodio i opravdavao na krijelima ekstremne kampanje o islamskoj prijetni i radikalnim imanima. Islamska zajednica ima pravo upozoriti na zlouputrebe i netečne sadržaje koji se o islamskim vrijednostima i njoj samoj plasiraju u javnosti, što pomaže islamofobiju i antiislamsku histeriju i naravno pozvati se na genocidno iskustvo bosanskih muslimana kao jedno od posljedica islamofobije. Zato za islamsku zajednicu ne neposlušni ili poslušni mediji i urednici, nego odgovorni urednici, novinari i mediji koji vjerodostojno, profesionalno i celovito informiraju javnost o događajima kakvi jesu i njeguju minimum poštevanja prema institucionalnom islamskom učenju i izvorima islama, kaže se u saopćenju Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Gospodinu Imamoviću, žalite... Malo bih komentarisao ovaj govor Šačera Filandri, eh, profesora Šačera Filandri, eh, gdje, gdje ovaj, selefizam, odnosno ta neka dugačija tumačenja ovdje u Bosni i Hercegovini eh, stavlja u jedan kontekst, eh, jedan negativan kontekst, eh, globalni negativni kontekst u Bosnu i Hercegovinu. Početio bih gospodina Šačera Filandru, a javnost Bosni i Hercegovine da Bošnjaci u Srebrenici nisi bili ni Selefija ni VHB, ali su ovaj, izgubili svoje živote. I evropska zajednica nije ništa, i međunarodna zajednica ništa uradila da spriječi pokolje nad tim ljudima. Jedan put nam je problem kako ta međunarodna zajednica gleda eh, ovaj na određene, na pojavu različitih interpretacija u Bosni i Dakle, njima nisu, bile e, nisu bili interesantni životi i glave desetina hiljada bošnjaka mogli su da spriječe i nisu spriječili. I sad nam je interesantno ovaj kako će oni gledat to što među bošnjacima postoji različite interpretacije. Dakle, nije bilo ni selefija, ni vehabija, ni tradicionalističkog ovaj, e, a, tumačenja islama, a e, bošnjaci su, e, planiralo se da se, se bošnjake izbriše sa ovih prostora. Po e, Možete evo, da se nadovežemo Da li se ovom temom ne trebamo baviti Zato što ste na krilima Ekstremne kampanje kao što stoji u pismu Koja smo upravo čuli o islamskoj prijetnji Spremao i proveo genocid u BiH Oni svo vrijeme Samo skreću pažnju Dakle islamska zajednica Bi trebala da bude svjesna Da postoje i drugi Narodi u ovoj zemlji koji također imaju šta reši o selefizmu i utjecaju selefizma ovdje. Da postoje oni koji su žrtve ovakvih islamskih učenja, a nisu muslimani. Ne mislim, moje mišljenje je da smo mi previše zaukupljeni time što su reč o muslimanima ili unutar islamskom pitanju. ne. Ovo je Bosna i Hercegovina koju mi dijelimo zajedno sa drugim narodima i mi treba da budemo svjesni toga i da budemo sposobni da promjenimo perspektivu i pogledamo na stvari iz ugla drugih, a ne samo iz svog fakcijskog pojedinošnog ugla. Ako, Ako tako gledamo... Gospodine, gledamo gospodine, a ko je ugrožen ovdje u Bosni i Hercegovini od koga od kakvih su to to selekcija ugroženi Srbi i Hrvati molim vas u bogove ko ne smije priživati u svojim Gdje? Gdje? Gdje? domovima Gdje? dan danas ne u sarajevo bosna i hercegovina govorimo bosna ko je ugrožen a da ih ne možete da da pravite učenje to su pojedinci koji nikog ne slušaju Dakle nemojte tim pojedincima pritiskivati jednu časnu ideju na prvogodcima. Govore koje mojima koji ko koji, koji koji i ugljedne selefske daje i selefski učenjake smatraju da nije. No, no, nemojte pa... nemojte te pojedince nemojte nasu osim granice. Dakle e, je važno da ipak nekako stanemo na toj nekoj kako je reku glavnoj penti. E, može se govoriti naravno o meni mislim da, da je problemno što ja mi je da se znači da da to ne ne ne radi se o ne ali problem bosnih pojma religijskog radikalizma uopće u u u u modernom dobu u suvremenosti našoj nije moguće razumjeti naravno bez zapadnog imperializma, imperializma imperialističkog odnosa prema muslimanskom muslima. svijetu nije moguće razumjeti lokalno moguće je razumjeti samo globalno u odnosu dakle u kojem se prema muslimanskom svijetu čine ogromne nepravde, zločine u 20. stoljeću to stoji stoji također da muslimanske radikalne ili radika, radikalističke pokrete nije moguće razumjeti izvan konstelacije hladno-ratovskih odnosa u 20. stoljeću u kojima je zapad eh, potencirao razvoj eh, muslimanskih, ekstremističkih ili ekstremnih eh, pokreta, fundamentalističkih pokreta političkog islama u, kao, kao udarnu pesnicu protiv eh, Sovjetskog saveza, istočnog bloka, utjeca socijalizma u arapske zemlje, Indoneziju i tako Hordić, bolje što konkretnih? Ovo je vrlo konkretno. Dakle, nije moguće razumijeti ni islamski fundamentalizam izvan ovih dakle svjetskih e, konstelacija u kojima, kao što nije moguće razumijeti, ja hoću da kažem, e, selefijski, vehabijski i drugi, dakle, e, obnoviteljski pokreti ove ili one provinencije u islamskom svijetu posljedica su nevjerodostojnosti službenog islama, odnosno oficijalne ulemeju u mnogim muslimanskim zemljama, pa i kod nas. Ali, u ovom svom, u sve vrijeme u se na neki način predpostavljam, slažemo, koliječe. Ja, ali, I, I slažemo se u tome da se izbjerce nisu vratili, da ovo, da ono, da imamo... Ili... Ali, ali ako, ima, ako ima samo, da tako kažem, dva poslu problema koji je do nas, ja više volim da se, da se njime trebao baviti. Postoje dva načina, dva pristupa globalno govorići. Jedan je da u svemu vidimo krivca na drugoj strani i drugi da probamo naći svoju odgovornost u nečemu. I... Ovaj prvi pristup da u svemu vidimo odgovornost lijevo i desno, u svjetskoj zavjeri i tako dalje, je mnogo lakši. On, on je u stvari, kako da kažem, on je komforan pristup u smislu u kojem nas od, oslobađa odgovornosti. Mnogo teži put je da razgovaramo i govorimo o onom o onom dijelu ili u onome u čemu leži naša vlastita odgovor. Gospodine Džavade, zašto, zašto 30 godina prošlog vijeka nije bio problem s telefizam i tradicionalizam? Kada je... Se, bio je problem. A bio... Znači, A što je da koja je Bošnička u lemak, je... je li to zadnjih nisam... kazao da su oni opasni ponekoga? E, Jel nije, niko ali, nija, znate zašto pali su iste sa ove koje nasleđuje? Zašto je nije niko nazvao? To što je Mehmet Hanđić kao što je, je Aliriza tako dalje. Znam, Evo knjiga, godovici ja, pa, možda. Znate, postali ne, ne, su nemojmo. Ali ja ću vam reći zašto i niko nije nazvao. Hoćete da vam ja kažem? Zašto? Zato što su unutar glasila islamske zanci, tada predvođene rej Sulemom Čauševićem. Unutar institucija islamske zanci, unutar časopisa To profesor Filandra vrlo dobro zna, jer znam da se time je bavio. Vodili izravne, direktne i žestoke, unutar muslimanske rasprave. Mi danas... Islam, ne, m, mi danas imamo ovu staciju, upravo zbog toga što mi u islamskoj zemljci kažemo nema problema, sve u redu. Mi prešutno imamo, dakle, potpuno su prostavljene koncepte u obrazovnim in, institucijama islamskoj ali, ali ignoriramo. Ajde, recite mi jednu raspravu o relevantnu raspravu koja je u posljednjih petnaest godina vođena u zvaničnom, da tako kažem, javnom prostoru islamske zemci. Koja je to rasprava? rasprava od tradicije bila... gdje su dovedeni svi ti ljudi za jedan stoj. Gdje? gdje su... Od tradicije Bošnjaka. Ne, znate kako je napravljen su... taj simpozij? Od Adema, ali i selam, je tema bila preko Ebu Hanise, preko Maturidije, preko prvog islama, preko osmanskog. Ali gledajte, Taj, gospodin... taj, taj simpozij je bio posvećen kosmičkim temama od poslanka čovečanstva do danas, zato što je, opet kažem, tako lakše. Mnogo je bilo teže napraviti simpoziji u kome bi precizno, metodički i metodološki, dakle usmjereno na naše stvarne dileme i probleme, raspravljali o pitanju danas bosanske tradice. Dvije spomenuta akademije, dvije spomenuta akademije, jesu li u stase islamske zdravice? Jel se Islamska zajednica oglašila po pitanju toga? Jel je li jasno kazao jesma, da nema, nema odstupanje? Nema, nema, nema, nema, pa, koje, pa ja koje, koje, ko kaži? Hoću li, hoću dakle, između dva da svjetska neki, rata. Vođena je rasprava danas... Islamska je najpozvanija da govori o tradici učnjaka od i odstupanje. Ja samo govorim da ona kaže da nema problema. I zato onda mi uh, uh, imamo ovu situaciju koju imamo da se... Da se, da, da se mediji i policijske ja, sture Evo, ja, evo ćemo ja, i tako. Meso, a evo da vidimo, naravno. Ja sam nedavno u okolim svog soživanja. došao do izlištaja američke ambasade iz Rijada o posjeti potprednika Federacije Bosne i Hercegovine u to vrijeme, doktora Iupa Ganića Rijadu u kome se kaže da je gospodina Ganića primio sadašnji saudijski kralj Aldulah i upozorio ga na opasnost islamskog ekstremizma u Bosni i Hercegovini I e, zatražio on njega da spriječi njegovog... A dajte, molim vas, ti izvještaj sed, ljudi odvali sedam godina u zaklju. Ti izvještaj su ljude odvali, takvi izvještaj eksperata, su ljudi odvali sedam godina. Sedam godina su... Ne izvještaj eksperata. Ne izvještaj eksperata. A nemojte, molim a, vas, ti izvještaj... Je dokaze, je? A ošte druge dokaze ovo takvo mišljenju kralja Abdullaha. A tko nama garantuje da su to relevantni izvještaji? To su izvještaji iz HV. Kao što su bili izvještaji oni kada je grupa od šest ljudi... Reći što nam je zavisno stavište Saudijske Arabije o djelovanju Sovetije ovdje? Koga? Koliko hudantarnih organizacija vlada Saudijske Arabije zabranila u glasni Hercegovini kao ekstremistički? Sa, Saudijska Arabija je zdano. Zabranila ih Amerika, gospodine, nemojte nemojte invazije. Da, uopšteno, oni su im Centri koji rade, evo, jedan od centara, uopšte jedan od centara koji rade, važno je sad se razrak tipom nekakve nekakve ideje i pod pokroviteljstvom ove Saudijske Arabije da vi ovdje u Bosni branite nešto što ne brani Saudijska Arabija. Nije tačno. Ja mislim, ja mislim, nemojte vidjeti te, kako ja mislim, po mom mišljenju Važan problem je koliko u temi da postoje određena tumačenja koja nisu, u, da tako kažem, na, na bosanskoj tradiciji razmijavanja islama. Još u nekom stanovitom smislu mnogo veći je problem što mi unutar zajednice ne, ne razgovaramo o tom. I kolega, vi jasno se večeras upoznali. E, mi se ne znamo. Mislim, mala, mala smo zajednica. Trebalo bi da vodimo rasprave. Ne samo vi i ja. Ne. Ja govorim o tome da mi u posljednji 15 godina nemamo ni jedne rasprave ni o, je, ni o jednom relevantnom pitanju. Ali sada rasprava ne vodi ovdje, ta se rasprava treba... Pa nema, ja govorim da traže... nema. Ovdje se krši i red i sistem. Ovim se krši red i sistem. O tome može govoriti. Naravno, ali, ali koji... pa nema, prije što ona ne govorio ovdje. Pa problema. da svoje reče su, nema problema među bošnjacima. Ja to Nema problema. Pa, pa mi pašni i ne živimo u državi u kojoj osjećamo da nema problema. Pa nemojte, ko je ovo govorio, nemojte, gospodine ja ne želim nikoga braniti, ja ne branim nikoga. Ja samo hoću da ljudi, znači hoću da se ovim fenoma, temi celestizma ili bilo čega drugog, govori sa argumentima. Ako ima pojedinac koji je nešto uradio, sud, treba da, zakon treba da se njime pozabavi. Ako je... Rekite nam vi koje su snage unutar celestija. To, nisu to snage unutar, nemaju te snage, nikakve veze sa celestima. samo da čujemo. Gospodin je prihvatio da se mi međusobno ljudje. prekidamo, tako da sam ta uzeo. Ako Gospođo Moroči, ja razotajem sa 16 16 kodopisnika program sa tekstiru. Tekstiru. Pravo, pravo je to. To je narod za ja. uh, ko... no, neka vrsta ideologije? Da je bilo da. Da je to je da nove, da se razvija, da se dijalog, da se Jer se radi o tome dal'su bosnjanstvo, narod u islamu ili ne. A zbog čega se oboljeli ili su nevjerni? Ne. Da li postoje grupe, na primer, studenata iz Saudijske Arabije, koje kažu da je Bosna i Hercegovina nevjernička država, koju ne treba podupirati? postoji, alone nisu iz bosnijeh hercegovina. Ni pa ne su ljudi. Mi ni iz njenih bosnijeh. Evo, pa veseli. A kod njega no, ne daju. Da, da, to. Usto imaju gospel, nemojmo to dati sa teološkog aspekta. ima to verzije sa selefizmom. Vodiča sele. U drugoj slavini se, moramo sele Pegno, Jene Maloviću. Profesor Filandović i Devečić ta olema ima ovakvo mišljenje. Da, ali ovo smo koji je to osoba koja je bio u tom zatvoru Zbog kritika krađa, ne zbog ili nečega drugog, zbog kritika krađa. I bila je u Sarajevu ovdje dvije i... I, i počasnije člane, počasnije člane Europskog viječa za srce. Da. Prvo što je u Sarajevu Je li mi ovdje... Voleoći senacijski autoritet... Je li Je li, li, li ovdje... bila u šaremu, je pismo. Možda niko nije tako grubo ovaj, ne stupio prema u sami bilanju kao jedan od tih vodećih autoriteta. Senacijski autoritet su danas napitali gospodine, najviše je knjiga proti Kaže se na minutima odrstavati. Tražili pravila igre, bili ste vrlo direktni oko toga, čak i grubi, ali evo sad čujemo malo druge dobrodavljate. Prof. Filandra. Pa dobro, sad se svi nalazi. Ne, ne. Malo, malo, malo. Uuu, sad koristimo velike riječi, prof. Filandra. Pa evo, imaju pristupni ovdje, kad govori 18 minuta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 našeg islamskog mišljenja i percepciju islama od strane bosanskih muslimana, prisutna jedna čitava paleta, znači, različitih ocecaja. Ono što je bitno je da shvatimo što jeste zapravo tako, da način interpretacije Božije riječi, Božije poroke, odnosno objave, način interpretacije u okviru kojeg, generalno rečemo, mišljenja, s jedne strane mesheba, s druge strane da li to modernističko ili tradicionističko, znači od načina interpretacije Bože je objavio. Unutar bosnanskih muslimana zavise a, implicitno i konzekventno bitna identitetska i politička pitanja. Da mi danas, islam, tumačimo predominantno u jednom modernističkom tipu, tipa Huseina Džosea, ili u nekom drugom tipu, to ima konzekvence, ta dogma, islamsko mišljenje. Kod bošnjaka je takva situacija, možda kod drugih naroda nije. Kod bošnjaka, način interpretacije božnje objave implicira rješenja pitanja, odnosno prema državi, karakteru te države, prema drugim, prema drugim, drugim religijama, drugim nacijama, Prima pitanju sekularizmu, prima pitanju ljudskih prava, ljudskih sloboda. To se implicira iz jednog a, jako bitnog, a, bitne pozicije islamskog mišljenja i konsekventne islamske zajednice kao institucije u kolektivnom životu bosanske muslima. I to, to je činjenica. I mi te sve velure, duška, mi te velure, Imamo. No. Dobro. Sa telefizmom u Bosni i imamo li problem? Nemo. Nemamo problem. To je da, da čujemo gledalce. Ovo učenja koja su došla sa strane dolazkom ovog rata, koja se sigurno finansiraju sa strani doveše jednog dana do sukoba unutar muslimana u Bosni i Hercegovini, iako i vrlo malo i ostalo na ovom području u bivšoj A evo jedan od primjera je... Išijski islamski centar fakultet u Lješevu I još imamo dvije ekstremne struje N ničemu ne vodi, samo katastrofi Pitanje za gospodina Imamovića, da li mu je poznano njemu kao pripadniku salefijskog pokrijeta da je najveći tijon njegovih pripadnika tog pokrijeta, vodi se u razni kazni evidencija za sitna krivična djela kao i to da većina njih u ratu nije bilo u Bosni i Hercegovini. Ja pitam večerašnje goste, da li će uskoro praktični dio vjere biti Islam podijeljen u neke skupine, kao je recimo u Turskoj, gdje druge nisu mogli, ili će reis e, organizovati na Balkanu kao papa islamsku vjeru, pa sa jednog mjesta iz Sarajeva držati nešto slično papi, samo papa je daleko u nauci odmako, pa ne znam kako će reis tako stići. Ovo ja zadnje pitanje jedinim, ovaj, prozvan. direktno prozvan, ali možemo da krenemo od zadnjeg pitanja. Pa ne, pošto sam ja prozvan, ali... Ovaj... <laughs> Vi insistirate pa, da budete vrvi prvi, sam... ajte izvolite. Ovaj... Vite kako smo mi parlamentarni. Ma, ma zlatni. Zlatni košlani i kosa. Ovaj, kaže, vaše selefije, ovaj, čovjek pita vaše selefije, se nalaze u... Ovaj... Prije svega, ja sam malo prijeratko, ja sam u slimanja, nisam pripadnik nikakve grupacije i hoću da se tako, ja se tako osjećam, uistinu. A konstatacija da ne, ne Selefije imaju, da si, ti e, ljudi koji je meni pripisao, da se nalaze u u, ovaj, u e, kako reći ukazano, popravnim ustanova. Je je, za to, kriminali tako dalje. Ma joj, pa kriminal, kriminala ima u, u svim, svim radovima. Nije to, nisu to... E, dakle, pregledajte. Ne, ma nemojte, nemojte. Nemoj, nemoj, ovaj gledac je malo nas, nasmijel javnost ovaj, sa, sa svojom... Ne, ja ne znam. A ne? ne znam. Ne mogu kazati ono što ne znam. Nije mi to znato. Znači, e, ti i mom cijeli, kako ih nazivaju, se lesijama, imaju probleme kao i svaki drugi ljudi. Svi oni imaju... Je, um, zašto ih isključiti iz općih i društvenih tokova? Ako se dogod, do, ovaj, i, i ovaj, isključiti iz toga da se od nekog... Od, od njih dogodi uh, kriminal ili nešto drugo? Zašto se, zašto se samo pot, ovaj ukazuje na njihov? Kad mi znamo da, da većina momaka koji su po takvim novema nemaju veze sa vjerom uopće... Kamali, ovaj, sa... Ja znamo da je bilo smisla da što u drugome. Da neko namjerno za takva učenja reduti osebe koje su da za prethodno obrazanje uvjeri, ali ovo je problem ovaj gospodinov ovaj problem. Uči, Vi ste rekli da izlazam se uči samo na samo se uči e, ja se ne slažim samo vas gospodine radi. E, šizam djeluje u, ja u Bosni hercegovini i čak neki profesori ovaj na Finu imaju dakle o, o, imaju simpatije prema š, prema ovaj šizmu i promovišu ga u svom, u svom govoru. E, š, zašto se ne, ne povlači pitanje šizma u Bosni i Hercegovini? On odstupa od tradicije bo, bo, bo, bošnjaka. Da. Naprotiv, to je jedna od takvih drugih pravac. To nije uopće sunizam, je telefizam je iz, u okvirima se, sunizma ili su, su, su, ovaj, sunijskog tumačenja islama. A šizam je sasvim nešto drugo. Ja, Zatim opasniji pokret, A tu su ahmedije. Ahmedije, za koje, za koje svi islamski učenjaci danas kažu da ne pripadaju muslimanima, kada se islamska zajednica oglasila po pitanju Ahmedija, jer su oni djelovali po džematima, došla je diplomatska nota iz britanske ambasade za, ovaj, zbog toga što, što se, što se ti, dotiču tog pitanja. Oni su puno opasniji po tradiciji Bošnjaka, jer, dakle, pozivaju u rušenju temelja i hanefijskog mezeva, a i islama. Znači, ne priznaju ni poslanika, ali oni normalno radi. Njih njih Evo čuli smo profesora Filandru, on je rekao da u selefizmu Bosnih Hrtegovine ne vide nikakav problem. Što mi mislite, hoće li selefije imati dugoročni, društveni i kulturološki utjecaj u BiH? Selefija i različitih islamskih pokreta i grupa u BiH pišem konstantno gotovo 15 godina od kako su praktično pripadnici tih grupa i pokreta došli u područje Srednje Bosne. I mislim da se problem pogoršava i da će nastaviti da se pogoršava. Mislim da kroz, promjen, kroz nastojanje za promjenu vjerskog, kulturnog identiteta Bošnjaka kao muslimana postoje namjere da se promjeni njihov odnos prema Bosni i Hercegovini i prema drugim narodima na ovom području. I mislim da će se promjenom kulturnih modela ponašanja toći i do promjene političkih modela ponašanja i političkih ciljeva. I mislim da je Šta to... Se to Bošnjaka, Šta se to mijenja kod Bošnjaka s ovom idejom? Šta se to mijenja kod Bošnjaka s ovom idejom? Ono o čemu ja govorim je se sebi znači, jako dobro posluštio. Šta to se lecije mijenjaju u bošničkoj tradiciji islama? Uh, mislim uh, da možemo krenuti od početka. Hajde, ne, da... krenite sa konkretnim jer ako od početka krenete... Onda... Hoćemo li da krenemo onome što je tradicionalno prisutno kod uh, bašnjaka muslimana. Al, kao ćemo li ići u tradiciji do 30 godina, ne, do 30-30 godina... Ne, nećemo li ići u osmanskoj dobi. li ići s početka, 20-20 godina, savuf. A, a jesmo imali, ne, k, jesmo imali zari peću? Ne, ne, ne, čak i kada je Islam stizao u sela u Srboj Bosni prihvatao oblike ponašanja ljudi u tom području. Dobro. Da li pa je to zvorilo na pitanje, je li zar i tečak Padme, u tradici bošnjaka? Cilj, cilj, Selefija. cilj, Selefija. cilj Selefija. Kako vi znate što je cilj? Jeste. Zato što nis, Selefija nisu pisane samo u Bosni. Dobro. I ja ponekada otvorim novine. Ili recimo zainteresujem se na sukobe Derviša i Selefija u Indiji. Pa Aha. vidim koja je to borba za svaku džaniju. I vidim kakve su posljedice na ulicama na kraju. Izvjesno se to mora naći da je šta su selektsije donijele novo u bosničku tradiciju. Selektsija ga nije bilo u mjeskoj, žale da dođe se novo. One žale da čiste, unificiraju i čine jednobraznim taj islam. Govori Ovo, je došlo do čega je potreporitet u tarifama. Jer ono, ja govorim drži... suprotiv, evo sve novo tarija, a sve su a sve su novotarije... Ali evo, šta ste prigovorili gospodine Đavade, šta ste no. prigovorili za primanje diplome pod zarom, je li tako? Ja. To nije tradicija Bošnjaka. E, ja sam inače htio da kažem. Ne, ba, ne, što... ne možemo pojednostavljivati stvari. Pa ne, ne napravim se sa od... svih strana pojednostavljuju stvari. Zaista svoj itu da se pod tradicionalnim islamom, bosanskim, da tako kažem, ne može misliti samo onaj šablon Koji, ili, kako bi rekuo, onaj koncept, ili oni, oni sadržaje koje smo imali u vrijeme komunizma. Ali, ali, dakle, dobro je rečeno. Jedan unificirani pristup, je svođenje na jedno, na jednoznačno, to je, to je problem. Tradicija sama po sebi nije nešto mehaničko. Naravno, mi smo, mislim, imali u tradiciji Turbam pa je u tradiciji ga smijenio fes, pa je fes smijenila smijenila francuska kapa, dakle tradicija je također nešto nestoji što se kreće i mjenja. Ali je dio tradicije. Naravno, dio tradicije. Zašto se sad od toga pravi da i to da su, da aktuara pridonijeli? Ja zato zato što danas to oni donosi, oni to danas donose. Ali oni donosi nešto što su naše nene i pranene nosile. Ja to je, al to je to je dakle ne možete im znači osporiti, ne možete N ne, kako kakvoj vjetskoj državi, u, ja, u, ali... u Engleječkoj, ja, da... u Americi, ja, da... u Njamačkoj ja, da... Njemačkoj... se nosi, nosi ja, da... na... bez nike tujh problema. I, da... Ko naš ne ne no, da. To... Da, da, da, da. Ova rasprava se vodi, ova za zapravo rasprava vodi e, na nivou, e, već kao poznate činjenice i utvrđenje da, da ovo gdje mi sjedimo jeste islamska država. Nije tako. I tako se razgovara, i tako se stvari plasiraju. Ovo nije islamska država, koliko god to neki željeli. I, pa znači, bo, ne, ne, možemo, možemo, nositi, ne ne možemo boži, boži, ne možemo boži, boži, naravno, boži, naravno da može je je stvarno. Ma ne možete me pekirati da pravo iz. Naravno da da naravno da može. Ali mi ne možemo prigovarati drugima i samo se izvać nazuke da, da nam prave eh, ono što nama smeta, ono što, što, što nas uznemirava kao, kao građane ove države, eh, kad to učine drugi narod, je Onda mi imamo tu odma svoje primjedbe. Ali nikad ne vodi računa da li uznemirava ne samo e, e, druge narode prisutne u, u Bosni i Hercegovini, nego da li uznemirava i one koji se ne osjećaju pripadnicima islama. Jesu bošnjaci, ali ovaj, nisu vjernici, ne... Ali, Kjere. gospođa, šta ih Ne, ne, da li uznemirava? Da li? Šta? Ne, to neko nas i maramo. Neto. Nego ne, ne, ne, ne. Dakle, su ne, stvari ne, u Ponašanja, krivu, krivu ponašanja koja iskaču iz onih na koje smo navikli godinama e, to, i koje a, je tlajeno svojom tradijalom. Dakle, onj... dakle, postoje stvari koje ako neki ljudi čine i time kršuje zakon, Tako oni su podložni zakonu a to da li mene uznemirava kako se vrtimo vasite, vrtimo vas... oko toga da nećemo uopće da govorimo da, da se e, pri, prisut ove ovdje naslanja na ono što smo vidjeli na početku je l naslanja Znate, se ne, na ratina delegat muzedina drugačija da li, i time ovaj... se jako podkopava mada to nije glavni razlog ali time se podkopava mogućnost da mi vodimo jedan jedan kako bi reko smiren produktivoran razgovor o tim tradicijama to što se često utvrđuje ali stiže dojem da su najveći zagovornici bosanske tradicije islama oni koji zapravo nisu ni na koji način imaju pravo da ne budu u islamu dakle to, to mi je ne prigovara ali koji ni na koji način nisu nisu nominalno mislim nominalno se ne ali ne. Oni na kako najviše zabrinuti za tradiciju islama. Mm. Najveće pravo žena koja je... Najveće pravo žena kao građani moj. u državi, koja je spekularna država, što je što da... U spekularnoj državi imaju pravo da izdražavaju po... svoja vjerska osjećanja, a da svi nekako se... Naravno, ne to je vi ne hećemo, je vi ne hećemo, ali ću. tome, da ljudi koji tako uh, žučno brane u javnosti tradicionalni bosanski islam imaju sliku Ani ani ani pošto večerinama i drjanali bosanski islam uh -huh. sa onim što su oni voljeli jednu pluralnost unutar bosanskohercegovačkog društva i unutar samog islama uh -huh. u Bosni i Hercegovini. Sada ko to narušava? Na no, smo kraju emisije ujedno što je bivšeg američkog ambasadora da glas sa navodi se da ovi strani konzervativnim vjerničima Rehavije usmjerili su svoje Prozvali tizam na selske zajednice u Srednjoj Bosni, nezaposlenu omladinu, siroča, visi ramašne. Radikalni ekstremisti unutar rehabijske zajednice imaju sredstvo obuku istosobnost za predstavljaju prijetnju američkim interesima u VIH ukoliko odluče da to učine. Problem je u isključivosti. Samo njihov način tumačenja i praktikovanja islama je ispravan. Zbog noga ispoljavaju agresivnost prema bosanskim islamskim tradicionalistima. Samo ne postoji taj agresivnost, to, to govori o, o ličnosti tih ljudi, ja, ja ne znam šta je u glavama tih ljudi. Ja mislim da ovaj prizor daje odgovor, bez Kaka, riječe. Kakav odgovor? Za da? Za budale. Gdje su se nam zadali? Po luni sam, sam odšla. Zbog sve stradao. Sve Znači bil četvici, drugo sa... nam je. A li to? Ne znam s kim razgovaram. Ne znaš još ni priče. Razgovarate sa jednom gospođom, Sarajskom, Bosanskom. Je islam od svojej majke, ali ne takav, ja se bojim te Ja tebe brate. ne poznam. To je greška plana. ne moj me poznavati, ja ne želim da me poznaš. Pore, da Hoću da nam vratite djecu, da nam budu normalna. Ti vjernicama i svugdje brata su, su Ovo je lahova zemlja. Ovo je Bosna. Ovo je Bosna. Ne znam Za islam, hiljadu godina. Ne znam kako ti je ime. Reci, meni ime Ne želim raspravu. Slimani širom Bosne ne vole klanjati, znači nemaju ljubav za namazom. Znači ja govorim, na čem, sve je stvarno, znači puno je džamija u Bosni, gdje su džamije Ne Džamije su Allahove kuće, ama jesu džamije Allahove kuće i ja se slažim. Ali u toj kuć ima neko ko brine o toj kući i ko drži red i sve što je nered. Još jedna od karakteristika ovih ljudi je negiranje i nepoštivanje zakona ove zemlje koji im se ne sviđaju. Tako da, nikad nećemo slijepo stati pred svema. Koru. Jusuf Barčić je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Mi smo posjetili njegove sljedbenike u selu gornje Maoča. Makadomom i blatom odvojeno od civilizacije selo je u kojem djeca ne pohađaju u redovnu školu i u kojem vlada zakon lokalnih selefija. Prvi put otirani vraćamo se sa policijom. Uvijek. Ja sam uključeno, Kućemo. Postozale. Nema, da, da. Ne možete imati. Ne možete se fajne. Roširok rodna namo. Što izo kameru. Nakon dakle, prijetnji i pišoljem napustili smo Mao. ali smo se uvjerili da u ovom selu država Bosna i Hercegovina ne postoji, a policija osim što je spriječila da dođe do najgoreg, nemoćna je da provede zakon. Mi ne dam. Ali gleda Od nas po ima policija bra. Ne, interesuje. ne interesuje. Ja imenu, ljudi. Razlog posvjeta je gornjoj što je vjerski vođa Selan Usret i Mamović na sajtu Put vjernika. Na pitanje da li je grih da se čovjek opasa dinamitom i raznese među grupom ljudi, odgovorio da to ne smatra zabranjenim. Teolog Muhamedi Jusić tvrdi da postoje četiri selefijske struje od kojih su dvije miroljubive, dok su druge dvije militantne. Najekstremnija takozvana tekvir struja nastala pod uticajem nasilnih pokreta iz Egipta i sinonim je za Al-Kaidu. Tekfir je jedan pokret koji se pojavio unutar uh, islamske misli. U prvi mahe je on bio daleko od selefijskog, ali danas se povezuje sa nekim selefijskim frak frakcijama. Pojavio se u Egiptu kao organizacija Tekfir-Valhidžana. To je još jedan primjer kako selefije u stvari nisi jedna jedinstvena celina i kako taj bi tekfir bio neka kranje desna struja ili pravac unutar te misli koji ostale muslimane pa čak i pripadnike salefijskog pokreta koji ne dijele njihova mišljenja o uređenju svijeta i društva smataju nevjernica, odnosno kafirma i odatle santermi. Nedavna izjava direktora uprave policije federacije o postojanju upravo ovakve salefističke terorističke grupe uznemirila je javnost. Na pojavu ovakvog salefizma u Bosni i Hercegovini islamska zajednica je dok je još bilo vrijeme u najmanju ruku zatvarala oči, izjave su imama sa terena koji već duže vrijeme trpe napade ja set, Po pitanju o problema u Kalesi nije reagirao jer to je bio jedan tihji problem. Sad je već eskalirao. Stari državni sekretar Malojabi je večiti dio izvješća o islamskom ekstremizmu u Bosni i Hercegovini koga je na zahtjev zvaničnog Vašingtona poslao prethodni ambasador Sjedinjenih Država Douglas McElhenny. U njemu između ostalog piše da je većina bosanskih muslimana sekularna, proamerička i favorizira integraciju s Evropskom unijom radije nego jačanje veza sa zemljama na Srednjem istoku. U izvještaju se navodi to da je rat u Bosni i Hercegovini ipak ostavio ožiljke i otvorio vrata grupi muslimanskih fundamentalista, i to prvenstveno u seoskim zajednicama i nezaposlenoj omladini. Iako mali po HB su zaista uspostavile neporecivo uporište u Bosni. Radikalni ekstremisti imaju sredstva, obuku i sposobnost da predstavljaju prijetnju američkim interesima u Bosni i Hercegovini ukoliko odluče da to učine, navodi se u sažetku izvještaja koju je potpisao ambasador Michael Haney. Saćemu Manojoviću, ja sam Elisafije opasno piče, u stili američke predstavnice prekara ovog ovog američkog viššta, mislim nečuveno je da se jedna strana ambasada dogi pitanjem kvaliteta islama u tuđoj državi. To je to to nemamo nigdje na svijetu. Zatim koliko su relevantni ti izvištaji. Ima ono okučili smo ono oko smo, smo na svoj kod koliko su ti izvištaji relevantni. Nećete doći. Preko će se samo je važno Govori, a koliko su oni ne, ne mora obavezivati. Koliko su bili precizni ti izvještaji, govori, govori alžijska, govori alžijska kupci, ime alžijske skupštine. Zatim ovo 2005 godine u kom se spominje u kom se spomeni Između ostalo, gospodine Sade Hečmoviću, da islamska zajednica je jedini legalni predstavnik muslimana, a ta islamska zajednica se oglasila da nema problema. A vi uzimate dijelove ovog izvještaja i koristite ga u svoje srehe, a dio izvještaja gdje oni, gdje oni kažu da je to organizovanjadna zajednica koja radi ovaj, o, baš onako ne, kako... Pačno, te... Ja sam rekao da islamska zajednica može da bude vrlo ponosna, u stvari islamska zajednica i njen lider rejsa. Govori i otvorni... Amerika je možda neka dana venula u raza za Iraku. Da je njegove kontrole. U, spaski, jesi jesi u, da, u tome, je ja li ja, prihvatate da je naš mezeb hanefijski? Mjegi. Ja, prihvatam, pa hanefijski mezeb je selefijski mezeb. Ebu Hanife, gospodine, gospodine Ebu Hanife selefi, jel' tako? Ebu Hanife druga generacija selefa. Dobro, dobro. Sa ove ja strani, sa ove pa ja strani, sa ove strani, pa jer imate vidjeti pa šta nešto protiv toga, gospodine Hožišu, da, da, da, da vi slijedite prve generacije u islamu. Ima, ima, ima. Dobro, znači, a ja vam kažem da nijem ništa protiv toga. I da, no, da između ostalo to u tom seletu bude i je jebu Hanifa, jer je on oceletan. Ja, dobro, pa samo pita. E, proštore, ali Američni je noto ovih izvještama pokrenula ratove proti čitari država. Proti citali državariš u kremu. Pa, Amerika nije u ratu sa ovom ja, ratu. Je jedan od najvećih zagovornika od ove države. Ja, a znači, uvijek znači se, se kaže, e, islam koji je amerikancima odgovarao, pa to je nečuveno. Ne, pa kraže pa, se ovdje kaže? većina boštjana... A svega, što, što, što citirali, ne, to nije to, nije to. Koji nama, odgovara ove države, da mi Znači, pa, zar baš vas ni ne uznamiravaju ove slike? Pa ne uznamiravaju! I nismo se znam, ogradili ja ja putem ove novine. Ja sam države, šta je da? Nismo se putem ove novine ogradili od djelovanja ovakvih ljudi. Idemo, prema. Odaj smo i razgovarali. Ali nemojte generazovati. Nemojte od pojedinaca praviti, nemojte sve ljude optuživati zbog, hmm. zbog, ovaj... E, ...incidanta koje prave pojedinice. Zašto ih zakon ne znači tretira? Zašto zakon ne tretira ove kojedinice? Zašto ih pušta? Ako oni narušavaju javljivu? A zato što, što, što su u dogovoru s nekim i od onda, od kad su došli, zato sam nam mi pokušala malo prije reći, u ratu kad su došli muđahedini već su postali dogori. Zašto su inače ostali poslije rata u ovoj državi? Doshnice isplaćeni kao svaka vojska koja je došla da ratuje za da neše interes još gdje oni a oni koji oni koji su ostali su dobili privilegije ja sam bila svjedok tome znači živjela sam u to vrijeme u Maglaju gdje se nalazla ta zajednica osobne privilegije tamo. Nisu imali vojnici koji su bili učesnici u armiji, koji su branili uh, ovu državu, nisu imali ni bliz takve epidemije. Ajde da se vratimo. Ajde da, da se vratimo. Oni su napravili ratni zločine. To je poginulo da femelje ove države. Ja zucidim ratni zločina koji su on napravili. Svi se mi obražimo. Prmi mamuć ne dozvoljava da ga prekidam. Profesora Filandra, u posljednjih mjese znači bili smo svjedoci od Sarajeva Evo, ne koliko se pratili na internetu, e, jedna mlada e, studijenskinja koja je došla u posjetu u naš glavni grad e, u jednoj e, radnji u Skenderiji pokušala je kupiti dar. I od e, jednog pripadnika salepijskog pokreta bila je istjerana zato što je rečeno da tu ne može kupovati darove za Božiće i da u Bosni postoje samo dva praznika, dva bajrama. Također smo bili svjedoci nečega što je bilo u i drugim medijima, a to je pokušaja upada dvojice vehabija e, u crkvu e, u Novom Sarajevu. E, gospodin Hačimović je govorio o jednom širnom kulturološkom i multijetničkom kontekstu. Je li u tom kontekstu ovo ipak problem i opasnost? izlizite od njega i što je da kaže da je popatno. Pazite, za tje slučaje stvarno ne znam, znam za onaj veliki veliki žalostni događaj prije nekoliko godine na nekom selu kod konjeca. Mislim da je onaj jedan čovjek ubijao, mislim. A u suštini ono što sam ponudio po, da po, ono što sam prije rekao, taj pokret u suštini je međumuslimanski pokret i taj ovlik netrpeljivosti koju muslimani jedne prema drugima ispoljavaju apsolutno provazilazi je moguće opcije razumijevanja takve agresivnosti. Mi smo svaki dan svedoci na televiziji nekog koji je šta iz Iraka, iz Afganistana, da muslimansku Stanana bombarduje. Mislim, znate. To je što unter muslimanski onaj pokret rekao bih da da a, a, a, društveni utjecaj uh vehabijske grupacije u Bosni i Hercegovini je minimalan. Društveni utjecaj. Oni mi utječu našto bitno u ovom društvu, od mnogometne reprezentacije, izbora mislice, privatizacije telekoma, gradnje, koridora, PC. Oni su, pazite, još jedna marginalna subkulturna, subvjerska kategorija. Kako onda ugružavaju američki interes u Bosnih etorija? Ne, me, to su, pazite, objevštajne, izvještaj, to nije relevantno za mene. Ona. Imam ja različkih američkih... Nisi šta je, američkoga. To sam imao izim kare. Uh, koji su to američki interesi koje je zagovarao Bush i njegova administracija ili oni uh, uh, za koje su građani Amerike glasali i time kazali ne dosadačnoj ja, bušoj republikiji. ...nazbilj e, hrvati nam... među Clintonove i bušove administracije. Dobro, nije se ali... smo pred krajem misije jako delako... Ja mislim dakle, da kada nije primarno učinjubu. šlazište... Da, nije primarno, posternu, povješte, prili, primarno polazište, nije primarno uh... polazište, reći primarno polazište, reći grupa, grupacija za deset godina na bosansko-hercegovačku Meni teško prognozirati, zaista. To može ovisiti o tom i li za deset godina i dalje imati barekade na vizama i svizama za, o, za, za poslove i za, za razvoj ili neću imati. To može ovisiti o tom i hoće li i dalje, a vjerovatno hoće ova, Izrael ugnjetavati Palestinu, to ovisi i o tom i hoće li i dalje neke o, zapadni tenkovi biti u uslimanskim metropolama margisna, je, odnena, u a, ovi, a, ja, pa samo da dođem to ovisi djelomično i onama i ja samo plediram da u onoj mjeri u kojoj ovisi to, onama od, mi treba o tome da razgovaramo ali ja navodim i ove druge pod, ovaj, kako bi rekao konstelacije da bi rekao da ja ne mogu prognozirati ja lično mislim ali to je više možda nek, neka želja neko osećanje da na duže staze nema šansi Jer je naša bosanska tradicija islama duboko ukorijenjena, dakle, u, našoj, po, u našem povijesnom, duhovnom biću. Imamo svoje obrazo, obrazo, obrazovne institucije i obrazovanost. Imamo, do duše, ja, ja sam tu kritičan i skeptičan, imamo situaciju da danas i već ne, godinama e, neke stvari koje za mene nisu tako velike probleme, ali ipak, kao islamska zemljica i sada sam samo kritičan, guramo po tepih i moja je zadnja misao ili kako bi reko rečenca u ovoj večerašnj emisiji da je za mene veliki problem to što u poslednjih deseta godina ni o jednom od naših pitanja unutar muslimanskih i unutar bosanskih društvenih, a sad pozicije islamskog utjecaja Mi ne raspravljamo, nemamo otvorene raspravljamo, nemamo javnog diskursa. I to je za mene problem. Oslovine, hrćemo ovićo. Sajan začetak na kraju emisije, evo barem dva, odnosno tri sagovornika su to rekli, da mi zapravo nemamo problem. I to je uspjeh ove emisije. Se vi slažete s njim? Ja se naravno da je Ja mislim da je naš problem u tome što nemamo problem. Ili što zapravo postavljamo stvar da nemamo problem. A vidjet će se tu mislim. Ja se naravno ne slažem. Posljednji primjer toga je su bili izvještaj u međusobnim optužbama Indije i Pakistana. Da je upravo u Bosni i Hercegovini djelovala jedna grupa koja se surmiči da je pripremila ljude koji su zvršili masakrana od svema. Mi govorimo o dugom kontinuitetu djelovanja. Da, to je svojno nemojde. Pa i u Sama Birladnija imao bosanski pasuš i različite gluposti koje se, kojima se je ovdje u Bosni Hrc. Ti više znaš od mene koje ste imao bosanski pasuš Ne ne vi ste, vi ste ovdje u da ima... Da proizvajte ne Ne mojde. Znate, jer ono što ti veziš da voriš, jer ću se voriš da voriš svojom radom grad. Ja voriš svojom radom grad. Ja podivam da zakon radi svoje. Ja da svoj kada ti se da da, ti se da želiš da praviš u neki saudički grad. Ma nije tačno, mojte, tako, ne tako. Ne ne Za kraj završna i sami se rekli, dakle bio četvrt, da se to ne radi protiv Evo vidite, ne da mi progovarate u na emisiji. Koje je najveće pravo žene kod Celafija? Da li je to da traži od muža da traži, da je naređuje ono što je Allah naredio, tako je to Fadila. Pa ne znam, al mislim da me ne znam koje je najveće pravo kod Znam... <laughs> pa da, mislim, nisam bila u toj situaciji, ni moje vlasto iskustvo, jel? Ali znam da, da su prava bitno sužena. Međutim, za mene, za mene, jel? Odnos između... Uh, žene i, i, u bračnoj zajednici i ne znam je, to je sprava koja se uređuju između njih u, unutar bračne zajednici. I ne bi previše ulazlo u to. Mene zanima odnos prema djeci, prema ženskoj djeci, prema obrazovanju, prema e, i tako dalje, mislim, u tom nekom kontekstu. E, ne znam, mislim da da nije onaka odnos kakav smo mi navikli u u Bosni i Hercegonu imati. Žena se poštala posebno me e, uznemira, kaže šta me uznemira, jako me uznemira, posebno drugači potpuno bitno drugači odnos prema majci ja znam da se u ovoj Bosni i Hercegovini da ovaj da, da je ženet pod majčini mnogama i tako otprilike je je i, jel? i, I ova i da se imao takav odnos, odnos poštovanja pa sad sad mislim Osmun prestrašnog je pre slučaj na Alpašnom polju ovaj i, i, i još imamo primjera evo ove žene gore vraća nam djecu to su djeca koja jednostavno svoje majke e, mislim imaju strašne zahtjeve prema njima da se potpuno promijene i da se ponašaju drugačije I inače mislim su problemi ne govori svi ono što je do spomena do što samo zato što je žena nećemo prošto se prosuli vodu žarovemi na kojoj moramo preći kraju hvala što ste bili sa nama vidimo se narednog četvrtka u 20 sati 10 minuta uobičajeno sa sjedanja